Det gør du ikke, Nej. ikke gør det. men, det gør men det ikke. dagens gæst har du faktisk sagt er, er Ja. så det er jeg spændt på, hvad du har fundet på. <laughs> ja. Gå ud og gå i gang i køkkenet. Så, så, så præsenterer jeg gæsten. Velkommen, Knud Romer. Tak. Dagens gæst, tak fordi du kunne komme. Selv tak, kommer an på, hvad jeg får serveret. Ja, men det er jo også det, det har været en udfordring, og vi er jo spændt på, øh, fordi er du kæsen? Jeg er jo sindssygt Jeg har ikke udviklet en smag, siden jeg var 10, eller sådan noget. Jeg kan kun lige sådan en fiskefilet og vinesnits, eller pomfritter, og sådan noget. F fiskefilet? Det kan jeg godt vinde. Ja. Altså, jeg, jeg kan virkelig godt lide fætter-kuff-menuen, altså børnemenuen på et hver restaurant. Eh? Ja, ja. Og det altså, bliver skide når jeg have kyllinglår. Ja, og sådan noget? Det kan jeg godt lide. Det knaser. Ja, ja. Og, og for alt med frityre. Ja. ja. Okay, det er spændende, fordi jeg ved ikke, om der er en fritøse her. Vi sidder på vinbar nummer 7 på Trianget. Det, det, det har han fortalt mig. At ja. Han kunne lave sådan nogle små svinekødseruller. Svinekødseruller? Det, det, det var faktisk en grund til at komme. Det, var... ja, ja. det er slet ikke for, og jeg, jeg ved godt, det er også bare en undskyldning nogle gange, men vi får ja. også lidt at drikke, og det kan du også godt lide, ikke? Jo, jo. Ja. Bare helst ikke, når man optræder. Det, det er jo ligesom det... manddomsprøvende i underholdningsbranchen. Det er, at du øh, drikker ikke før øh, under. Men efter Ja det, det er jo så lige det ikke? Jo. Øhm, Det skulle man helst heller ikke gøre Men vejen hjem er lang Ja det er rigtigt Især når man, øh, hvis man ikke kan se Hvis du sidder i et tog fra Esbjerg ja. Som kører bag et bumletog Og ja. som venter ved hver eneste signalfejl Og du skal have en fucking togbus også Et eller andet sted Så på et eller andet tidspunkt Hvis du har en flaske hvidvin ikke, Så, så skam for helvede ikke? Altså, Ensomheden slår mig ihjel Jamen altså, det, det, vi er jo ikke, du er jo ikke ensom i dag, fordi Nej. vi er her jo sammen, og, og Jesper og så er vi, i dag, der er vi ikke alene, nogen af os. Øh, og jeg, altså, jeg skal have, man skal jo lave en lille introduktion af, hvem du er. Nej. Øh, jeg troede, du var ud, uddannet journalist, men det har du faktisk ikke. <laughs> Nej, det, det, er, det er, ikke. er min farbror. Ja, så, så der har du hivet lidt. Du er forfatter, og så jeg været forbi universitetet. Ja, i 17 år, ja. Ja. Du har været forfatter i 17 år. Nej, det har jeg ikke. Jeg, jeg, jeg, gik, jeg blev evig studerende. Jeg studerede 17 år i øh, litteraturvidenskab, uden at tage en kandidat. Altså, du bliver Og så fik jeg mit første job nogensinde som 37 år. Ja. Og hvornår er det, du skriver din første... Øh. Det gør jeg. Da min mor dør i 2004, der sætter jeg mig nede og lukker øjnene og skriver i 1001 nat. Ikke? Og så jo. beskriver altså den, som blinker bange for døden, som to to år. Så den kom i 2006. Og den bliver en stor succes? Ja, det bliver en, det bliver en af de største skandaler i efterkrigstiden, det var den første eksempel på autofiktion, ikke? hvor de ikke længere kunne finde ud af, hvad der var op og ned. Det gik jo fuldstændig bananas. Og så, lagde, så udleverede jeg jo ligesom det danske inkarnerede tysker havde, som er en del af vores nationale identiteter. Så var der jo en stor benægtelse, nationalbenægt af det danske fremmede havde, ja. med mig i, i, i ligesom i sådan en altså, udstillet til spæ og spot på rådspladsen. Men problemet er jo, at det er jo ligesom at hælde benzin på et bål, så jeg endte med at 200.000 eksemplarer, og så idioter, jeg var nødt til at give mig de gyldne lavbær. Så nu går de gyldne lavbær til byromanden på 175 sider af reklametekstforfatteren fra provinsen. Yeah. Tror du, de synes, det var fedt? Nej. <laughs> Så fik du det sagt som det, fordi du var også forbi i reklamebranchen øh, i nogle år. Jeg var rimelig meget forbi. Jeg var kreativ direktør for en af de største bureauer i Norden. Ja. Jeg, Bare fordi jeg blærer mig med min, det jeg faktisk kan. Ja, men det må man godt. Altså, i Danmark er der ikke nogen jantelov, Jo. Der må ja, nej, det, godt. det er der ikke. Ja, det, godt... det må være den 8. dødssynd faktisk i Danmark. Det tror jeg det er, da. Du er ikke en skid. Nej, det må du ikke være i hvert fald. Men det, det er vi jo heller ikke. Nej, altså, nej. Øh, jeg tror faktisk ikke, vores veje, de har krydset. Jamen, jeg har set dig på fjernsynet. Jeg har jeg set dig før. på fjernsynet i biografen. Ja, ja. Du er jo en berømthed. Ja, semi-berømt. Ja. ja. Jeg er jo ikke så stor som Nikolaj Likås, for eksempel. Der, Arh, men hvis Mikkelsen. jeg ser en film til med ham ja. Mass Mikkelsen Yeah. Han er med i den nye ind. Probably the best beer in the Lige world. Lige præcis. Kæmpe reklame. Yeah. Du kender også mig fra Toyota-reklamerne. Today, tomorrow, Toyota. Og oh, jeg, jeg har haft roller, Toyota som jeg korn. Jeg er restrag fire. Avensis, du er min ven. I er, som jeg altid siger. Det er 112 af. procent. Langt mere trofast end kvinder. Langt fra så tørstig som mænd. Ah, det er en god i naturen. Søg med hjem i sturen. Today. Tomorrow Toyota Det er da fedt Er det fed? så. <laughs> altså hvis, hvis altså, du kigger i synoptikforretningerne Hænger der store outdoors med mig Ja, ja, det har jeg nemlig også sagt. Ja, og det sjove er at Folk de er altid sådan noget Næh, du kan ja. ikke sige nah, reklamer, ja, nah, de, nej reklamer Du er luder og Du har solgt ud Det kan godt være at jeg har solgt ud Men i modsætning til dig Så betaler jeg mit børnebidrag Og min husleje. Lige præcis Det er det jeg altid har sagt Fordi de reklamer Toyota reklamer De er faktisk for 2.000 Oh, 20 holiest and man Hvor er det dog dumt, ikke? Altså, så går der en eller anden mand rundt med ble, der er blevet knippet i røven i en eller anden lønabide, ja. og altså, skal være heldig på ens egen vej. Må jeg gerne tjene nogle penge? Tak. Jeg kan lide det. Jeg synes, vi er godt i gang Jamen nu. Vi skal vi også. ikke gå i gang og, og så få lidt, og, uh, lidt til ganen. Altså, Ej, det er dejligt. Jeg har ikke fået noget at spise i år. Nej, det er det. Så vi starter, vi starter måske ikke med noget, til noget at spise. Det er godt være, det er noget at drikke. Jonas, han har, han har jo knækket ryggen på 20 år i køkkenet. Det er meget, meget anstrengende. Jesper, Yep. Jesper, I'm sorry, Ej, er okay. han 20, 20 år i køkkenet har kostet ham ryggen, ikke? Yep. og folk, de, de, deres, du kan jo selv fortælle det, deres brusk og deres ting går i stykker, ikke? Yep. Ja, det, det, er så, det er det mest anstrengende job overhovedet, det er i køkkenet. Og du tjener ikke en skid. Og du tjener ikke en du bliver råbt af, og, og du sveder, og, og det er helt. Man kan og du bliver ved med at skulle tage coke konstant, ligesom ja. stillagearbejder. Ja, vi sn vi sn sn snakker om coke senere, lad os lige se, hvad <laughs> du har taget med. <laughs> Nå, vi starter med et uh, er... spansk kave. Ej, for helvede. Klokken, hvad er den? Den er, det er bon. 11. Ja, ja, det er det. Men, men det er jo okay. Ja. Vi skal have en uh, montø. Mm -hmm. Det lyder meget fransk, men det er det spansk kave. Ja. Mm. Bare lige for lige at starte uh, ganen, og så får du noget at spise bagefter. Det, uh, jeg får ondt i maven, når på tom maven. Det finder ja, man skål. Du at, behøver ikke. Det Nej, det er en du. Og så er det Go. sådan en spansk lort. Min familie har jo vinbjerget ja. Tak, Jesper. God, du, du må hellere komme med køkken. noget mad til knyd hurtigt. Hei hei. Fordi ellers så, så, holder, så synker det gamle gode skidt den i den Marry. Er den for sød? Nej, det er fint nok. Jeg forholder ikke tænderne. Nej, den er ikke så sød, er den heller ikke. Få en lakr flydende lakris. <laughs> Men du elsker jo lakrids. Jeg elsker lakris. Ja. ja. Så det kan ikke være helt Men lakrids. ikke salt lakris. Nej. Sød lakris. Ja, finsk. Øh, og det der, hvad var det, det hed? Prince, Black Prince lavede, hvem lavede det engang. Det fik jeg altid, når jeg var i biografen, da jeg var barn. Det var sådan en sølvfarved pose, hvor der var sød lakris i. Nå, det skulle da forlænge Vi skal snakke om hårmod, øh, ja. krodstrej, arrogance. Ja. Og øh, har du et forhold til arrogance? Er du, er du arrogant egentlig, Knud? Jeg er afsindigt arrogant. Ja. Men samtidig har jeg faktisk et, et meget stort, øh, hvad skal man sige... Jeg bryder mig ikke om hierarkisering. Ej. Jeg kan ikke lide, altså det farligste, du kan gøre, det er at være arrogant overfor mig og se ned på mig. Mm. Så bider jeg simpelthen næsen af dig og sætter ild til dit hår. Det lover jeg ikke. Men samtidig jeg kan ikke jeg, hår. jeg kan heller ikke snuppe, hvis folk de slikker mig i røven. Det er så ubehageligt, Ej, det at de jeg pisse ikke. op og ned. Så jeg synes, at alle mennesker er lige. Det kan godt være, du er klogere. Det kan godt være, du er og smukker, men du er ikke noget bedre mennesker, du har ikke mere at skulle have sagt. Så jeg kan bedst lide, eller ikke bedst lide, there's only one way. Og det er øje til øje og, og, og, og lige ud. Jo, du kan ikke lide befalingsmænd befalingsmænd, det er ikke noget, du skal prøve over for mig. Nej. Jeg har stort set kun været ansat i tre år i et helt liv. Har, har du været militæret? Nej, jeg trætte frinummer, men jeg kunne faktisk ret godt lide. Jeg synes, det var hyggeligt stationen, og jeg hang ud med dem. Jeg, jeg var til stationen med bagefter på 12 på, på, på Dækker, og jeg havde det faktisk skide hyggeligt. Ja. Også fordi, der kom alle mulige mennesker fra alle mulige dele af landet, og jeg synes egentlig, at det var fedt. Jeg ville egentlig gerne have været i, altså, men jeg, jeg, jeg var nok gået ind i flåden, fordi at min familie, vi er flåde folk. Ja. Har du ja. sejlet? Jeg har sejlet meget lige fra, hvor var helt lille. Jeg kommer for fra Nykøbing Falster, yep. så jeg har jo sejlet og sejlet og sejlet. Ja, men øh, har, du, har, har du haft en båd så også? Ja, ja, jeg har haft masser af båd. Ja. Nå, men altså det der med ja, afgancen... det, det, det, det... Du, men altså jeg synes en vis afgancen på ens egne vejen, mm -hmm. det er jo selvtillid, det er mod, det er det, der skal til for, at du rent faktisk er målrettet, handlingskraftig, at du tør. Mm -hmm. og du skal have høje tanker om det du laver som regel er det sådan at du har storhedsvanlid når du laver det for ellers vil du ikke lave det mm -hmm. og så bagefter så er du tømmermænd og tænker hvad er det for noget lort men problemet er at hvis du ikke har selvtilliden og er i orden ja på den måde, ja. så duer det ikke. Nej. Og jeg er meget arrogant, og jeg er ja. ekstrem can only be one. Der er ikke andre forfattere, der vil læse i Danmark end mig. De skriver, prøv at lade, jeg skriver bedre end dem med en kuglepind i røven i et mørkt lokal. Helt peft, hvad er det, altså, det kan jo ikke noget. Nej, nej. Kom nu an! Men, men prøv at, jeg misunder faktisk, jeg missunder dig, at du har, fordi det der, det er jo lidt også sådan en, da, da jeg var yngre, der havde jeg det mere, synes jeg. Jeg synes, mit fadet ud, den der med at bare tro på sig selv. Et 100 12 procent. Det, det, det synes jeg kan gøre mere. Jeg synes, at man lærer, at okay, altså verden er... Jeg er ikke her, fordi du sætter dig jo lidt op på en pittestal. Men jeg, jeg sætter mig ikke op på toppen af Eiffeltårnet. Ja, lige præcis. Ja. Men, men det er jo meget arrogant, kan Det er ekstremt arrogant. Og så siger du egentlig, at der er ikke andre, der må være over dig, men du må meget gerne være over dem. Jamen, det er jeg bare ikke i, i re menneskelige relationer. Nej, ja, det er det ikke over for nogen som helst. I, i, I virkeligheden er jeg ydmyg, jeg er flink, jeg er sød, jeg er samfundsborlig. Jeg, jeg er empatisk, jeg er ja. gavmild. Jeg lader folk gå ind ad døren først. Ja. Hvis, der, hvis der mangler en stol, er det mig, der bliver stående. Ja. Det, er mig, der, det er ikke mig, der tager den sidste frikadelle. Og sådan, det kunne ikke falde mig ind. Det kommer vi også til senere. Ja, det er jo godhed. Ja, ja. ja, ja det altså, jeg jeg sætter mig selv. I den forstand, at jeg sætter mine medmennesker meget højt. Ja. Og, og, og min glæde er, at andre har det godt. Ja. Men jeg kan godt lide, at du siger, at du er arrogant på den måde, du siger. Fordi det, det, det er jo dejligt, også hvis det, kan, det hjælper jo ens karriere at tro på sig selv, for eksempel. Ikke? Altså, så, så jeg så vil jo ikke sige et ord. Jeg må jo tro på, at det, jeg siger på en eller anden måde, giver mening. Ja, så sker det også i Men et samtidig politiet. må du regne med, at det svarer også til en, en, en, en, en tvivl og en fortvivlelse og en, en usikkerhed, der er lige så stor jo. Ja. For du kan jo ikke sætte en, nogle ord på, på papiret, uden at du tvivler. Nej. Altså, kan du overhovedet sige noget, som, som er gyldigt? Nej. Nej. Så må det jo ligesom sige, så gør jeg det alligevel. Ja. Man kan tro, tro på alt muligt, eller ikke tro på ja. noget. Ikke? Ja. Men du skal jo have troen i orden, når du sætter dem ned på papiret. Det må Men jeg man sige. skriver med et viskelæder. Jeg fjerner jo mere, end jeg skriver. Ja. Men, men altså, alt det med de syv dødssynder handler jo alle sammen om, at man ikke skal sætte sig over de andre. At ja. fællesskabet går forud for dig, at du kan strære underkastet, og at de andre bestemmer. Ja, jeg ja. synes det er godt. Det er socialisering. Skal... Det, er en, det er en præhistorisk, religiøs socialisering. Ja, jeg, ja. Synes, du har forklaret, altså, jeg synes nu har du fået fortalt, at du, du er super arrogant, men samtidig et, et rart menneske. Og det kan jeg godt lide. Altså, jeg synes også, vi allerede har det hyggeligt. Jeg er jo gerne på min egen vegne og ydmyge ja. i forhold til andre. Lige præcis. Ja. Det var dejligt. Jeg synes, vi, vi er igennem Nu synes jeg, ja. vi skal gå videre. Det var godt. Fordi det næste, det er jo grådighed. Så den er god. Men vi skal ja. lige, nu skal vi lige have noget i... i, ja, i, i jamen, min jeg, min jeg, så jeg får sgu hikke og ondt i maven. Det er Men fuld, altså, den ja. Nå, Jesper, hvad? Hvad kommer du med? Hold da kæft. En lille øh, hotdog med øh, prætslbrød. En tysk inspireret. og så en, en sønøs kålpølse. Ketchup og ramollade. Jeg kan spise kålpølse. Kan du ikke spise kålpølse? Nej, det er sgu da man. Det er da også alt for tungt på det her tidspunkt, mennesker. Hvad fanden laver du? Øhm, Eller frokost? Ej, klokken, den er 11. Nej, den er faktisk Ej, halv ton. Nå ja, det Så er jo noget godt. helt andet. <laughs> jeg skal nok smage, den, den er, er smuk. Smag. Men du får kolda senere, Marv. Jamen, jeg har set den stå over på disken. Det er koldt. det den forsvinder. Må jeg gerne spørge, hvad betyder koldpylsen? Jeg tror altid, der er kold i. Det er der jo ikke. Men hvorfor hedder det kålpølse? Det de, de, de de er de der Det er fordi, så lige så er det hørt så tror jeg, jeg skal spise en pølse, altså, der forstår man, kål. Hvis man der går er... med, at det er det pretzel, som er jo tysk, og en sønderjysk pølse, ja. så er vi jo langt... Jamen, hvad er det der? Det, remoulade. det er remoulade. Jamen, det kan jeg ikke spise. Jeg kan ikke spise remoulade. Kan du ikke spise remoulade? Nej, det kan jeg sgu ikke. Kan du lave en uden? Jeg laver der bare en uden. Jeg, ved, jeg er virkelig ked af det. Det er okay. Men, men, men ketchup? Du... Kan du lide ketchup? Nej, jeg okay. Men meget lidt. Okay, du får en helt uden og jeg er virkelig ked af det. Det er okay. Mm, mm. Og er du klar over, hvor mange problemer, jeg hele tiden har? Jamen, det er helt <laughs> Jamen, for eksempel, så kan jeg godt lide fiskefilet, ikke? Og så kommer de med og så der remoulade på, og så okay, kan jeg spise så er de det. er i remoulade. Oh, det er så irriterende med mig, jeg er så træt af det. Jeg synes bare, du får du bare en uden... Uh... Jamen, det er da så irriterende. Mm. Jeg kunne så godt tænke mig at være sådan en, der kunne spise alt muligt. Fordi det må være spændende og interessant og, og alt muligt, ikke? Så spiser man madvarer fra hele verden og udfordrer sine smagsløb. det kan du ikke. Jeg knæ. Du nægter det. det. Og det er så specifikt også. Det er så irriterende. Man må ikke ryge herinde jo. Det må man ikke. Mm -hmm. Man må ikke ryge mere. Man må gerne ryge hos mig. Og du ryger pibe Ja, Jeg ryger pibe, ja. ja. Jeg hedder Knud og ryger pibe. Ja, og du er meget tæt på at få opkaldt en øh, tobak. Hvor ved du det fra? Jeg ved ikke. Er, det er, fordi du siger, at du typen. Jeg har selv været med, at du kender typen. Prøv det her det betyder, at vi er noget, ja. og ikke er ingenting. Og der boede jeg ved i skade, som jeg er tæt på. Det er et dejligt under, sted, ja. Og ja. boede min far og far for os, inde i opgangen ved siden af. Er du rigtig københavner? Ja, jeg er rigtig østerbruger. Hold da op. Men jeg er flyttet til Espargare nu. Men det er da også meget dejligt. Det er meget sku. På den rigtige side af, af jernbanen, eller? Nej, på den forkerte side. Ja, det er klart. Sådan. Er, er på den forkerte side. Den Og... rigtige side, det er jo ned mod vandet. Ja, det er det. Og det er der flyder, der altså også med stof. Det kan jeg sige det. Det er jo der, hvor porno sig fra. Er det det? Ja, ja. Nå. Hvordan går det med ham? Jeg tror, det går skidt, desværre. Jeg synes ikke, jeg har set ham længe. Jeg tror, han er hjemløs bums et eller andet sted. Nå. Hvis du hører mig, at det, det her blev ikke optaget. Nej, nej. Uden noget. Tusind Sådan. tak. Hver er du bare sød, og hvor er du bare gavmild, og hvor er du bare fuld af tilgivelse. Jeg synes, den smager godt. Den smager godt. Nu er jeg meget, meget, meget Nu er spændt. Brødet er ikke lige så knasen som dagen? han nåede det ikke jo. <laughs> Men du kan virkelig virkeligheden også godt lide det bløde brød, kan du ikke? Det er også noget med tæt. Det mm, smager godt. Er det nogen, god? smager godt? Nej, det eller? er godt. Så mm, er det noget ja. Er det kogepølse? Smarer det jo godt. Noget, jeg, at det... At mm. det gør det ikke. Smager virkelig godt. Det er, det det, rigtig, det er, godt, godt. Det er rigtig godt. Mm. Men hvorfor, hvorfor har du ikke fortalt? Det minder mig hvad? om Tyskland. Mm. Jamen, det er det. Ja. Det er en god øh, pølse. Mm. Hvad hva har jeg ikke fortalt? Hvorfor den hedder en kålpøls? Det ved han ikke. Jeg kan Nej, du ved det ikke. Ja, altså forklaringen var, at det var åndsvagt sønderjyder. Og det er jo altid en god forklaring. Jeg kommer jo, jeg stammer jo også fra, fra sønderjyderen. Det kan man godt se. Hvorfor ved du ja, det, det så, ikke? Det kan du ikke se. Du, du burde gå rundt med køer på marken. Nå, øh, kålpølsen er en udbredt spise i den sydlige del af Danmark, og i Slesvig-Holsten. Ja. Den serveres til kål. Ja, no. pølsen indeholder ikke kål, men uh, krødder, okse og svinekød. Mm. Jeg vidste, jeg den kom fra Tyskland i 1800-tallet, altså ikke den, der I spiser. Mm. Uh, der spises ofte til sønderjysk, i det sønderjyske til nytår, ja. med langkål og hamperryk. Ej, hvad er det ulæggende. Kæft en kombi, mand. Grønt er jo godt. Grønt langkål, hamperryk og kålpølse. Åh, <laughs> oh, uh, det lyder godt. Grøn langkål, det er jo falsk da. Mm. Hvor du kommer fra. Ja. Det er også godt. Kan du lide det? Nej. <laughs> det er jo været for tyren for hel. Ja, men det kan du ikke på i. Hvor ulækkert, det er det. grønne mm. Man stik flest med persillesovs. Men du kunne lide den der, og det er jeg glad for. Jeg skyder. Det smager godt. Det smager rigtig godt. Mm. Tak Jesper. Jeg har været i køkkenet. Vi går videre. Nu skal vi videre til grådighed. Mm -hmm. jeg, er, jeg er ikke så grådig af det, at mm. altså, jeg skal have en ja. til. Nej. Fordi vi skal have mere jo. Ja. Du skal heller ikke spise for meget. Nej, nej, men det vi ved det, aldrig, hvad der kommer. Jamen, det finder jeg. jeg får næsten aldrig noget af mad, så det kommer. Okay, det er godt. Så er det dejligt, at du er kommet hjem. Ja. For Jesper, han er jo ikke. med mad. det er hyggeligt, i stedet for at der hjemme og onanere. Ja, det kan også være dejligt. Men det gemmer ah. vi lige. Ja, ja. Til <laughs> det gemmer ja. vi lige. Hold fast i det. Æ, er du grådig? Nej. Det har du også ligesom været inde på, synes jeg. Nej, jeg er ikke du grådig. Ikke. Du ejer det ikke. Nej. Hvordan har du det med folk, der er grådige? Det er infantile latterlige. Det gider ikke have noget med mig at gøre. Nej. De er dumme. Ja. Fordi fravær, underskuddet information og fraværet, er mere omfattende og brændende end den smule nærvær, vi har. Fra for evidens synspunkt er den her dag allerede forbi, inden den er begyndt. Right the ones, fan. Hvad tænker du på? Du ved ikke, hvem du er. Du ved ikke, hvor du er. Om lidt er du død for altid. Og så sidder du og rager til din idiot. Ja. Altså, hvor dumt er det? Ja, yeah. Det eneste, du kan gøre, det er, at du kan give noget. Du kan putte noget ind i verden. Du kan ikke få noget ud af den. Du kan slet ikke få noget med dig. Og, og jeg er også ligeglad, for jeg er ikke interesseret. Altså, mm. alt det lort, de rager til, så behold det. Yeah. Og det, jeg synes, det er fedt ved alle de her kriser. Inflationer, krig og energikrig, alt det her. Det er jo, at det, vi ikke kan finde ud af, at sætte en stopper for os selv. Det er det ydre omstændigheder, der tvinger os til. Fordi når vi har råd til at bruge alt det energi, så lad de være. Ja. Når du ikke råd til at købe alt det lort på grund af inflationen, så lad det være. Det var sgu da på tide. Ja. Men altså, stop jer selv? Ja. Men hvad nu, altså, der, hvad, hvad så når man har, vi er jo selv produkter, altså vi, vi, vi skal jo selv også levere noget og sælge noget, og vi mm. skal have nogle forlægger. Ja. du skal have en forlægger, der mm. kan lide det mm. materiale, du kommer ja. med. Du laver foredrag for Arte, for, ikke? Altså, er du laver foredrag? Er ikke for dem, for mig, at vi sælger lortet og tager 3.000 kroner, når jeg har fået 15. Okay. Ja. ja, altså mange penge for ingenting. Men du har det godt med dem? Jeg har da ikke godt men... med dem, men... nogen? altså ikke kommet ind på det. Nej, okay. Men altså, du de er glad... nok, de skaffer mig jobs. Eller, ja. Det gør de jo ikke, det er jo bare fordi folk de ringer ind. Nå, fuck det. Ja, det skal man jo også være glad for, jo. Altså. Ja, men hvad... Ja, altså. hvor, hvor, hvor vil du hen? Jamen, jeg vil hen til altså, det der med, med, hvis man siger, at jeg ved, grødighed er jo ikke nødvendigt, kan man sige. Du er det slet ikke. Jeg er overhovedet ikke grød, er... nej. Der er ikke noget, du har brug for eller vil have mere af. Nej, det, det, det, er, jeg, det jeg, er det rigtig. simpelthen ikke. Nej. Altså... Nej, det er ikke. Altså, det er, altså og det er jo ikke grådighed, at du er bange for, at du ikke kan skaffe til dagen og vejen. Nej, nej. Det, men, det at, er det ikke. Og, at, og at du bliver sur over, at der er en anden, som tager dine midler fra dig og sådan noget. Det er jo ikke grådighed. Nej, grådighed, det er vel... Jeg haver ikke til mig. Jeg æder ikke mere. Jeg drikker ikke mere. Jeg, jeg, altså, det er noget det er noget pis, simpelthen. Ja. Altså. Jamen, jeg kan ikke, ikke, ikke sagt, med du var op, men... Nej, nej. nej, nej jeg, jeg, jeg synes folk, der er grådige er latterlige. Ja. Og, og de er svedige, øh, de, er, de er sådan lidt blegefede, øh, det er de store spædbørn. Jamen, jeg har lige tabt mig 10 kilo. Men jeg snakker ikke om dig, ved hvorfor du... Det er fordi, jeg er let stemme. Det der, det var Freudians slip, hvad ja. hedder det? Ja. Nej, jeg, jeg synes, det er store babyer. Ja. Men altså, man kan ligesom sige, og det er jo heller ikke grået, det er, at jeg passer på ting. Altså, Nej, det er fornuftigt jo. Passer du på dine ting? Nej, men jeg passer altså, på overlevering, på min mormors bogskab, på, ja, på din... breve, på, på alle mulige ting. Historien. Ja, og porcelæn. Ja, og sådan noget. Ja. Det passer ja. jeg på. Ja. Men det er jo ikke grådigt. Nej, nej, det er overhovedet ikke ja. Det synes jeg heller ikke. Det er sådan set at have mere porcelæn, for eksempel. Nej, nej, du vil, du, nej fordi du passer bare på det, du har. Kan ja. du, du samler ikke videre nej. og vil have mere. Skål. Skål. Kæft, jeg, Skå. jeg er sædre, jeg, jeg kommer til at blive interessant resten af dag. Jamen det, det er det. Ibland er sur, opstød og hej! Ja, det der med at have sådan en pølse, ikke? Ja. Der sidder i en for evigt. Men vi skal have noget andet, så er den væk. Åh, nu skal vi have mere drik, eller hvad? Ja. Hold da kift. Dem vi skal jo gange til det. Ej, for, for let, fanden! Ja. Ej, for fanden, Jesper, hvad sker der? Nå, det er jo meget... Nå, betyder jeg at jeg leger dem sådan op ved ja, siden jeg jeg af hinanden, og til vi, spiller jeg et stykke. Ja, det er jo fint. I et tvivlsmænding. Ja, præcis. Jeg synes, de skulle optage klokken 11 om aftenen. Ja, det har vi også tænkt på. Hvis du skal være med igen, så optager vi klokken 11 om aftenen. Jeg skal da ikke være med igen. Hvorfor det? Fordi det bliver bare mere det samme. Nå, hvad det er. Ja, lidt tysk igen her. Ja. Nej, hvor er du bare? Jeg har sådan lyst til røre ved, og bekæreste. Det Det Du må aldrig forlade mig, Jesper. Nej, det gør jeg lover. du er så stærkt også. det er jeg faktisk ikke. Åh, er du sindssygt det her mudder her? Ja, det er fordi du har løftet meget på dem. Nå, hvad er det for noget? Nå, vi skal lidt tysk uh, Riesling. Ja. Spætelæse. Mhm. Mm sådan en, uh, en super lækker Riesling. Hvad er den på den? Det gør man sådan. Hvor skal jeg lige smage på den? Skal man det? Jo. Oh. Gør man det? Oh, den er til give lidt sweet, synes jeg. Og over i den søde? Ja. Men også en, en lille smule mineral. Det er meget mærkeligt, fordi Riesling plejer jo godt kunne være sådan ja, lidt af meget mineralisk og skarp. Men, ikke? den er over i den søde. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Det er det smager godt, men det er fordi, nu skal I have noget, der har en lille smule spice. Uh, du, kan i jo, i du er jo sådan en, der du kombinerer opdøvelsen. Vi er, vi er jo i virkeligheden bare alle sammens passive offer i dit smagslovsteater. Fuldstændig. Ja. Det har man indlagt sig selv ja. til. Det har jeg jo også. Jeg ved jo ikke, hvad han kommer med. Jeg ved bare, Du har fundet på et godt koncept, og det er, at du, at du kan sidde og lave en radio-udsendelse, som bare mange, består der i, at du det. kan sidde og æde og drikke. Ja, og jeg behøver heller ikke sige så meget, fordi jeg får gerne nogle gæster ind, der siger noget. Ja, ja. Er der noget mere, du vil sige om vinen, Jesper? Nej, Den er fra Tyskland. Er Den er tysker. Oh, Den er lyder Vinkut Müller. Det dårligt. Du er virkelig sød ved mig. Altså det jeg bliver helt rørt. Jeg ved, hvad du kan lide, ja. tror jeg. Troede jeg. Tror jeg. Tror jeg. Ja. Så, så ved jeg ketchup og remoulade ja. for dig. Men jeg, jeg jeg begynder at få ondt i maven nu. Ja, det skal ja. du ikke. Det det lidt remoulade du fik. Nej, det er bare altså vin og pølse på det her tidspunkt. Vi kommer til at høre for det her. Ej, nu går jeg helt ja. ned. Nu ja, ja, kommer der forstyrrelser. Vi går videre. Tak. Jeg ja, går ud og lægger ja. lidt futtyl. Det får man aldrig ud i maven af. <laughs> vi skal jo snakke om uh, utugt utogt, hord. Ja, hord ja. og sådan noget, som, som, som jo, man, man må ikke bedrive hord. Det man synes jeg ikke, heller ikke, man må. Man må ikke være sammen med nogen andre, når Jamen man det, er ægteskabet. Det må man ekteskab, heller ikke. man må heller ikke have sex før ægteskabet. Ja, det må man godt. Det må man godt. Ja. Øh, må man gerne... Øh, hvad hedder det, underholde sig selv seksuelt. Ja, ja, ja. hvad fanden skulle lave? Jamen det tror jeg, det måtte man ikke i gamle dage. Ja, Der skulle du sove mand. med hænderne over dynene. Ja, ja, de havde jo lavet rustninger, hvor de spadede kønstenene inden, inden og alt sådan noget, ja. og man kan jo se det på folk, de bliver blege for bumser, øh, de er dogne, de er magt. Ja, det, man kan jo se, en kan du jo, jo genkende ja. på 10 meters afstand. Ikke? og det er jo fordi, at det er en dødsød. Så du bliver syg, syg, hvis du wanker, eller... Du bliver syg og ja. henteres og forsvinder. Du får Altså, ja, og, det... bliver og bliver døv. hvad? Og bliver dø. Og du bliver døv <laughs> Død, ja. og blind og ja. men, og ja. men hvad med dig selv så altså, nu altså... Ja, jeg, jeg, jeg, jeg kan slet ikke forstå noget som helst. Nej. Altså jeg er sådan en, hvis du det sker så sjældent. men no. hvis der var en der, der havde sex med mig, så var jeg mindst kæreste med hende i fire år. Ja. Af taknemmelighed. For en gang. Jeg har ja, du ikke nogen kæreste nu, Knud? det har jeg. Jeg har ja. Laura, som er så sød. Ja, lige præcis. Og hvad hedder det? Og jeg har aldrig i hele mit liv været utrolig. Det kunne ikke falde mig ind. Nej. Og, jeg kan ikke, jeg, jeg, og prøv en gang. folk er, som de er, og de gør hvad de vil. Jeg skal ikke sætte mig til dommer over. Jeg fatter det ikke. Nej, men du, så du har ikke været sammen med en, mens du har haft en anden? Nej, aldrig ikke nogen ting. Det er også fordi, at, at jeg vil føle mig fremmed over for mig selv. Ja. Jeg vil føle mig som løgner. Jamen det kommer jo an på præmisserne, fordi der er jo folk, der har åbne ægteskaber, og mm. der er det jo en del af, af cirkuset. og ja, ja, det er noget, man aftaler, så fint nok, aftaler, ja, så det ja. fint nok jo. Men løgn, for, altså prøv at, det ville jo fremmedgøre mig over for mig selv og min partner. Jeg ville jo sidde lige pludselig og have forvandlet noget, der er intimt og, og, og, og, og, og åbent og rart til en løgn. Ja. Det ville jo, det, det er jo frygteligt. Jeg kan ja. slet ikke forstå det. Nej. Det synes jeg er men, men, smukt. Det, men det skal folk jo have lov til. Men, ja, ja. Og det er i altså, mig... Man ja. har alle sammen lov til at gå rundt og synes, det der det er en meget, meget stor og, og indbydende røv, for eksempel. Det må man gerne. Ja, man må godt men det kigge. betyder jo ikke, at du skal springe på den. Nej, godt se, men ikke røre. Øh, Jamen altså, folk er jo smukke og, og, og alt muligt. Så pornografi må man også godt benytte sig af. Ja, det håber jeg. Ja. <laughs> det er jo en af mine hovedinteresser Ja, ja altså, jeg, jeg, jeg synes også, det er fint Altså, altså, hvad jeg, altså hold kæft, mand Og magien ja. i at købe et pornoblad dengang man kunne det Jamen, Det gjorde man ikke, for det tror jeg simpelthen ikke Nej, men Jeg der... er meget, meget generet Ja, så, så hvordan ja, Det forvandlede mig jo til en tyv, fordi jeg kunne, ikke, jeg kunne jo ikke købe det, så jeg stjalte. Okay så Og det var det, var det, det jeg gjorde, svare. at jeg blev butikstyv Nå, var det porno? Ja Pornografi? Ja. Har du en historie, eller? Altså, ja, hvordan? Ja, der har du været inde Første gang, du så et pornoblade, var det så, fordi du gik ind i en kiosk og stjal? Nej, nej, nej, det kan jeg, jeg kan ikke huske første gang andet end, at det var meget svært tilgængende i min ja ung barndom. Nu er det jo just a click away. Dengang var det jo fuldstændig umuligt, så det eneste sted, det var jo, at de stod jo i en afdeling for sig selv i kiosken, ikke? og man tog ikke engang gå derhen, og, og tiltrækningen var jo lige så stor som forbuddet. Ikke? Jo. Og det var jo derhen, det stod, ikke? Og, og hold nu kæft, mand. Ikke? Altså, jeg kan huske dengang, der kom meget på tysk en tyrolers sex i biografen nede i Nykøbing. Jamen, jeg måtte se det, <laughs> men hvordan fanden skal jeg gøre det? Jeg kender hende, der sidder i billetten, Ja. Altså, det er jo ydmygt. Ja, ja, så du kom ikke ind og sig... Jo, jo, jeg havde så knappet mig til i sådan en frakke ikke, med, med, med hætte, og Hold. så satte jeg mig så, så langt væk, ligesom når man går på pisoire, så stiller du dig jo altid så langt væk fra den anden, der tisser, ikke? Og, og, og jeg kan huske, jeg, altså, da jeg var kommet ud, uden at være stort set blevet opdaget, der dansede jeg langs med vildavejene i, i gadebelysning, og det var en sejr uden lige. Op, og, jeg havde, og jeg havde set en kæmpemæssig kunstdel på læret. og... Og, ja. og alt var godt. Det, det er øhm. i hvert fald det, det kan man heller ikke øh, synes er forkert på nogen måde. I, nej, altså men, nej, men, men jo, jo bortset så... fra jeg tror arbejdsvilkårene i branchen godt kan være lidt svingende, ikke? Jo jo, det her ja. det har også været ja. det, det, det, det det er nok det og Santropa første, lavede jo også porno De lavede jo pussy power ja, ikke, Som rigtigt. var sådan noget blød lyserød porno til piger Hvor jeg kan huske at jeg synes at det var kvindeundertrykkende, Fordi det er det med at idealisere kvinders seksualitet Som noget fint og romantisk ja. Og der skal være en historie Mens mænd det er bare kød og slap Og, og sådan noget ikke? Hvorfor må kvinder ikke være sanselig, sanseligt kød ja. Hvorfor skal de rende rundt som sådan en ja. det, det, Jeg synes det var en undertrykkende øh, øh, form for porno til kvinder Ja, alligevel, selvom at det skulle være noget nyt og moderne, et nyt greb. Ja, men på jeg, det. jeg synes, de ude... De, de, var, det ikke, var det egentlig ikke, du var jo med i, i... Jeg var i ikke med i ja, Du var med i idioterne. Ja, men jeg var ikke med i det der. Men, men jeg var kan det ikke huske, var, samtidig, de blev... Jo, det var ja. nemlig derfor, jeg husker, og jeg kan ja. huske det ydmygelsen af, at blandt Dave... Og det var Trope der producerede... Ja, og jeg kan huske, jeg kendte jo nogle af dem, der var med. Ja. Og jeg, jeg synes, det var så synd for dem. Ja. Altså, og det var jo dengang i 90'erne, hvor der var et kort kvarter, hvor porno-piger og drenge havde en offentlig ja, skikkelse. det er rigtigt. Øh, Og det forsvandt meget hurtigt. Ja. Og så var der kun skammen tilbage. Ja. Jo. Um. i Danmark var det... En, og nu har vi... Vi har faktisk nogen, for eksempel Denise Klarskov, som, ja. som jo også er en karakter, der ja, bevæger sig... fra Lundby. Ja, og hun er jo altså udøvende... Øh, Ja, ja, men jeg synes, det er fint hende op hendes panelle, øh, hendes okay. der nede i Lundby, og jeg, jeg, spurgte dem, far, jeg ringede til dem under coronaen og spurgte dem, om jeg ikke måtte overtage deres website med webcam-piger. Okay. Eller lave en spejling, lyseblåt, lyserødt. Ja. Og så i stedet for webcam og sex, så vil jeg have Jens Christian Grøndal og Michael Petri og Kokke. Så kunne du klikke på dem, så ikke tjente penge under coronaen, og så få en 50'er i... Holky. Holky. Noget, så kunne man få læst op, eller få en opskrift, og så skulle overskriften være, pornobranchen redder det danske kulturliv. Holky. For ja, er det sjovt. Er det ikke meget fedt? Jo, det blev ikke til noget. Nej. Nice. Så bliver folk raske igen. Jamen, det, det gik for langsomt. Og... Men det er sjovt, det er lige ikke tilbage. Nej, men hun er ellers meget sød, synes Hun er jo sød nok. Det jo sjovt, da hun skal fortælle om forberedelsen til analsex med en kæmpe dealer. Hun vil gerne fortælle om det, men det er ja. pinligt. Det er, det, er det er frigørende. Det er frigørende og oplysende. Ja, ja det synes jeg er også. det. Ja. Den synes jeg, vi fik grundet godt af. Altså, ja. Vi har det godt med lidelighed og, og man må godt være det og, øh, Altså, jeg fandt min fars pornoblade under hans seng. Det var min Ej, lidefans. fuck. Ja. Det er, æh, er ikke godt. Nej, det, var, det, var det er sådan en historie. Nej, det er du kan jo ikke længere... Ligesom, hvordan skal du forholde dig til din far? Ja, ja. Det var jeg okay. kan huske, at jeg fandt nede... Fordi det er enormt nemt at finde ting, der er gemt. Ja. Hvis fordi vi det, jeg skal altid spor. Yes. Så hvis du vil gemme noget, hvad vil du gemme det nede? Du vil gemme det i det yderste hjørne af fyrkælderen i have en Nykøbing. Yeah. Hvis du vil gemme noget, så står det sandsynligvis der. Hvad, det gjorde det. hvad stod der der? Det stod der, og det var indpakket. Okay. En bog, der er indpakket. It's getting hotter and hotter. Yeah. Og det var så en bog, der hed Et lykkeligt ægteskab. Nå. No. <coughs> Som min far, synes jeg, har læst, for at finde ud af, hvordan han skulle gå. Ej, hvor ja, er det vildt. Og der, der fik jeg blandt andet, fandt jeg ud af, at der findes en rigtig rækkefølge at tage tøjet af for kvinder, kvinder og mænd. Altså i 50'erne. Ja. Og det var, at en mand skal først lægge overdelen og stå der med sit flotte bryst i buksen. Ja. Mens en kvinde først skal ligge underdelen og stå der med sin søde fødder. Okay. Hvis en kvinde lægger overdelen først, så står hun der og ser dum ud med brysterne. og sådan noget. Så ja, det, det, det er for vans, meget. Det, lig, ja, det, det ligner jo ikke Det er dumt. Det er det, manden, hvis han tager bukserne af først, så står han der i natkjolen ja. ja. og ser Så Nu har jeg, jeg så lært det. Ja, fedt. Ej, kæft, det var godt. Problemet er, at der det fandt jeg ud af, at min far og mor havde haft sex. Og det var ikke noget, jeg havde lyst til at vide. Nej. Og det er derfor, jeg er blevet blind. <laughs> Skål. Det synes jeg det Min mor og far ja. har ikke haft sex. Jeg synes, det er synd. Jo, du, Nej, det du, har du sidder, ikke. Du sidder jo her. Jesper?